Kitab Allah Ta'ala wa khair al-hadi Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ayuhal Muslimun Sidang jumaah, Rahimani wa Rahimakumullah Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Zat yang melimpahkan kepada kita semuanya Ni'amah nikmat-nikmatnya al hirah wal batinah Zat yang melimpahkan kepada kita nikmat yang kita tidak mampu untuk menghitungnya Terlebih nikmat iman nikmat Islam dan nikmat as-suluk ala sunnah nikmat Seorang dimudahkan untuk berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih di zaman banyaknya firak. banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang kemudian kita merasakan nikmatnya sunnah maka ketahuilah ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabatnya para tabiin wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi biihsan ilaa yaumiddin kaum muslimin jamaah sholat jumuah rahimani wa rahimakumullah di antara perkara yang wajib kita yakini dan ini termasuk bagian dari iman kepada Allah azza wa jalla adalah kita mengimani, meyakini Allahu Jalla wa'ala memiliki al-asma'ul husna Nama-nama Allah yang maha indah Qala Jalla wa'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walillahil asma'ul husna Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki nama-nama yang husna Yang maha indah Apa ini maksud dengan husna Atau maha indah yang dimaksud dengan nama-nama Allah adalah nama-nama yang maha indah. Ay, an-naha dalatun ala sifatin kamilatin qadbalagat al-kamal ghayatahu. Bahawa saya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Yang setiap nama-nama Allah azza wa jalli menunjukkan sifat-sifat yang maha agung. Sifat-sifat yang maha sempurna. Yang mencapai puncak-puncak kesempurnaan. Tidak ada yang lebih di atas Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan kewajiban kita semuanya terkait dengan nama-nama Allah Jalla wa adalah mengimani nama-nama tersebut, kemudian meyakini apa yang ditunjukkan dari nama-nama tersebut dari sifat-sifat yang maha sempurna. Setiap nama-nama Allah Jalla wa mesti menunjukkan sifat-sifat yang maha sempurna. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasul alaihi salatu bersabda Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman 100 ah illa wahida man akhsahaha dakhala jannah sesungguhnya Allah jalla wa di antara namanya 99 nama ya di antara nama-nama Allah adalah 99 nama 100 kurang 1 Barang siapa yang mengihsaknya Maka dia akan masuk sorga Diterangkan oleh para ulama Apa yang dimaksud dengan ihsa Yang dimaksud dengan ihsa adalah Mengetahui, menghafalkan nama-nama Allah Mengenal nama-nama Allah Meyakini makna yang terkandung di dalam nama-nama tersebut berupa sifat Meyakini kesempurnaan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-nama tadi Kemudian dia beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhuhu biha. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut, meyakini itu adalah nama-nama Allah, meyakini kandungan maknanya, berdoa kepada Allah dengan memanggil nama-nama tersebut. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara kebahagiaan dan nikmat yang sangat besar ketika seorang hamba Dimudahkan untuk mengenal nama-nama Allah Dan mengenal sifat-sifatnya Dari mana kita mengetahui nama-nama Allah Dan sifat-sifatnya Dari ayat-ayatnya Al-Quranul Karim Dan sunnah Nabi SAW Karena nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Kita tidak tahu nama-nama Allah Kecuali dari Allah Azza Wajalla. Allahu Jalla wa Ala yang memberitahukan Kepada kita siapa Dia, yakni apa nama-namanya Apa nama-nama Allah Siapa nama-nama Allah Azza Wajalla. Allahu jalla wa ala berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman adalah nama Allah, Ar-Rahim adalah nama Allah. Allah jalla wa ala berfirman Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum. Dia di antara namanya adalah Al-Hayyu, Al-Qayyum wala ya'uduhu hifdhuhuma wa al aliyul azim. Allah jalla wa ala di antara namanya adalah Al-Aliyu dan Al-Azim. Demikianlah wa asyura muslimin rahimani wa rahimakumullah wajib bagi kita untuk mengimani semua nama-nama Allah Jalla wa'ala yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Kerim dan juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa jamaah salat jum'ah rahimani wa rahimakumullah Di antara nama-nama Allah adalah Ash-Shakur Ash-Shakur adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula Ash-Shakir Allahu Jalla wa ala, di antara namanya adalah Ash-Shakir dan Ash-Shakur dari mana kita mengetahui itu adalah nama Allah Jalla wa Ala? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an menyebutkan nama ini. Innas Safa wal Marwa min syaha'irilillah. Faman hajjal bait aw i'tamara falajnaha 'ala ayyattawafa biima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha 'alim. Fa innallaha syakirun 'alim. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat ini fa innallaha syakirun 'alim. Allahu jalla wa ala dia adalah asy-syakir. Asy-syakir adalah nama Allah. Wallahu syakurun. Wallahu syakurun. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah asy-syakur. Demikian Allah jalla wa ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim min asma'ihi di antara nama namanya adalah asy-syakir dan di antara nama-nama Allah adalah asy-syakur. Kemudian ma'as sal muslimin rahiman rahimakumullah. Kita juga meyakini bahwasanya nama Allah asy-syakir, nama Allah asy-syakur Bukan sekedar nama... Namun... Nama tersebut... Dalun ala sifat... Menunjukkan sifat... yaitu sifat syukur... Allahu Jalla wa'ala memiliki sifat syukur... Ma'asyir muslimin rahimanu rahimakumullah... Allahu Jalla wa'ala memiliki sifat syukur... yakni Allahu Jalla wa'ala... Memberikan balasan kepada hambanya... Atas perbuatan-perbuatan baik mereka... Dan sungguh... Balasan Allahu Jalla wa'ala... Atas hambanya... Adalah balasan yang sangat besar Seorang hamba berbuat sedikit Namun Allah Jalla wa'ala memberi balasan yang banyak Seperti misalnya Contoh-contoh berikut ini Rasul Ali Rasulullah SAW bersabda Itta kunnar Walau bisyikki tamratin Jagalah diri kalian dari api neraka Walaupun dengan kalian bersedekah separuh korma Subhanallah Allahu Akbar Bersedekah separuh korma Seorang diselamatkan dari neraka Allah Jalla wa'ala dimasukkan dalam surga Allah jalla wa ala. sifat syukur Allah azza wa jalla adalah sifat yang maha besar sifat yang maha sempurna perbuatan yang sedikit dari hambanya nya Allahu jalla wa beri balasan yang banyak Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang keutamaan dua rakaat salat qabliyah subuh rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha dua rakaat salat qabliyah subuh yang ringan untuk dilakukan yang mudah untuk dikerjakan lebih baik daripada dunia dan si isinya Khairun minat dunia wa mafiha Allahu Jalla wa'ala Adalah zat yang memiliki sifat ini syukur. Disebutkan dalam hadis yang sahih Tentang kisah seorang pemuda Masya rajulun Wa qat istadda alaihul atas Ada seorang pemuda Yang berjalan di, di tengah matahari Di terik matahari, di tengah padang pasir Qat istadda alaihul atas Dalam keadaan haus Fa wajadda bi'ram, fanazala bi'ram maka dia pun mendapatkan sumur dan dia turun untuk mengambil air minum dari sumur tersebut ketika orang ini keluar dari sumur fawajada alkalb dia mendapatkan seekor anjing yalhas yalhas yaqulu atos menjulurkan lidahnya memakan tanah di sekitar sumur karena lapar karena karena haus minal atos maka pemuda ini mengatakan dalam dirinya sungguh anjing ini telah kehausan sebagaimana aku tadi haus Maka dia pun turun ke bawah Dan dia ambil air minum Untuk anjing tadi Di akhir hadis dikatakan Fasyakarallahu lahu Faghafarallahu lah Fasyakarallahu lah Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepadanya Allah jalla wa ala di antara sifatnya adalah syukur Fasyakarallahu lah Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur Memberi balasan kepada orang ini Faghafarallahu lahu Maka Allah jalla wa ala mengampuninya Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya kisah ini Terkait dengan seorang wanita Pezina, seorang pezina dari bani Israel yang dia kehausan, kemudian dia turun ke dalam sumur minum dari air sumur. Ketika dia keluar dia dapatkan seekor anjing. Dalam keadaan kehausan dia pun turun yang kedua kalinya melepaskan sepatunya. Dia ambil air dari sumur tersebut dan diberikan kepada anjing tadi. Fasyakorallahu laha, faghofarallahu lah. Allah subhanahu wa taala bersyukur kepadanya dan Allah ampuni wanita ini. Maasirul muslimin, rahimah rahimakumullah. Banyak di antara hadis-hadis Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa sempurnanya, betapa agungnya sifat syukur Allahu jalalahu wa'ala. Allahu jalalahu wa'ala melipat gandakan amalan setiap manusia yang berbuat satu kebaikan, maka setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah jalalahu wa'ala 10 kali. Al hasanatu bi asri amsalia. Setiap kebaikan. Adapun kejelekan, seorang melakukan kejelekan hanya dicatat oleh Allah jalalahu wa'ala satu kejelekan. Dan seandainya seorang menginginkan melakukan kejelekan dan dia tidak jadi melakukan kejelekan tidak dicatat oleh Allahu jalalahu ala kejelekan tadi bahkan dicatat satu kebaikan ma muslimin rahimani wa rahimakumullah ketika seorang berbuat baik selalu dilipat gandakan oleh Allahu jalalahu ala dan lipatan yang paling sedikit adalah 10 kali lipat dan Allahu subhanahu wa taala melipat gandakan lebih dari itu semuanya terumpama orang yang berinfak fisabilillah adalah seperti seorang yang menanam satu benih Kama fali ambatat sab'a sanabila Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Wallahu yubaihu lima yasha' Perumbaman seorang yang berinfak Di jalan Allah Jalla wa'ala Seperti seorang yang menanam satu benih Satu benih tadi Mengeluarkan Mengeluarkan sepuluh Sepuluh atau tujuh Tujuh apa namanya Tujuh, tujuh tangkai Dan masing-masing tangkai Ada seratus benih Atau seratus bulir Maka Allah Jalla wa'ala melipat-gandakan Tujuh ratus kali lipat dan itu bukan batasan dari apa yang Allah lipatkan Sebagaimana saya sebutkan dalam ayat ini Wallahu yudha'ifu lima yasha Allahu Jalla wa'ala melipat gandakan lebih dari itu Di antara dalil yang menunjukkan Bahawasanya Allah Jalla wa'ala melipat gandakan lebih dari itu Di samping ayat ini Juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam Yang menyebutkan tentang keutamaan sahabat Nabi Ridwanullah alaih majmain Dalam hadis Nabi mengatakan La tasubu ahad dan menashabi Janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabatku Fa wal ladzi nafs Muhammad bi yadihi, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, "La au anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadim wala Sungguh, kalau seandainya di antara kalian berinfak, berinfak sebesar gunung Uhud emas, kita memiliki emas sebesar gunung Uhud, dan kapan itu kita Miliki. miliki. Tidak mungkin kita memiliki gunung Uhud emas. Seandainya kita memiliki gunung Uhud emas Dan kita infakkan itu semuanya Fisa binillah Di jalan Allah lillah Tidak bisa Tidak bisa sama sekali Mengalahkan sedekahnya para sahabat Walaupun hanya satu mud Satu mud mil -ul Dua telapak tangannya ditangkupkan Atau separuhnya bahkan Separuh dari gandum yang mereka keluarkan Separuh dari korma yang mereka keluarkan Tidak bisa dikalahkan Dengan emas sebesar gunung Uhud Yang kita keluarkan Fisa binillah Ma'asyiral muslimin rahimanurrahimakumullah Allahu jalla wa melipat gandakan amalan seorang hamba Allahu jalla wa adalah zat yang memiliki sifat asyukur as dan syukur Allah jalla wa tentunya tidak sama dengan syukurnya makhluk sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim laisa kamitslihi syai' tidak sama Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun Ma'asyiral muslimin rahimanurrahimakumullah semoga Allah jalla wa memudahkan kita semuanya untuk mengimani nama-nama Allah Jalla wa'ala. Dan juga mengimani sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Dan kita beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Memanggil Allah. Menyanjung Allah. Dan meyakini kandungan dari nama-nama tadi. Semoga Allah Jalla wa'ala. Memasukkan kita ke dalam jannahnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Man ahsaha dahholal jannah. Barang siapa yang menghafalkannya. Meyakini maknanya. Beribadah kepada Allah dengan nama-nama itu. Dahholal jannah dia akan masuk dalam surga Allah jalla wa ala aku luqa hala wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin la ming qulidan fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim innal نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وأهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين Jamaah Salat Jum'ah Rahimani wa Rahimakumullah Marilah kita merenungkan Betapa besarnya sifat syukur Allah Jalla wa'ala Kita sebagai hamba Allah Diliputi nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala Diberi umur Diberi makan oleh Allah Diberi minum oleh Allah Azza wa Jal Diberi harta oleh Allah Jalla wa'ala Semuanya dari Allah Jalla wa'ala Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha semua dari Allah Azza wa Jal Kemudian setelah itu Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan yang sangat sedikit Tidak banyak Yang Allah perintahkan untuk kita Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Dengan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala Sesuatu yang mudah Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala Beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal Satu-satunya ilah Ilahul haq Beribadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala Salat hanya untuk Allah Berdoa hanya untuk Allah Menyembelih hanya untuk Allah Jalla wa'ala Kita diperintahkan untuk melakukan yang sedikit Dalam kehidupan Yang terbatas ini di dunia Kemudian apa setelah itu Allah Jalla wa'ala memberikan balasan Yang balasan itu Bukanlah harga Dari apa yang kita lakukan dari perbuatan di dunia ini Apakah mungkin dibandingkan balasan Allah Dengan apa yang kita perbuat Tidak Kita berbuat kebaikan hanya sedikit Itu pun semuanya dengan nikmat Allah Azza wa Jalla Kemudian setelah itu kita dimasukkan dalam syurga selama-lamanya. Abad al-abad. Halidina fiha. kekal selama-lamanya. Fa subhanallah maha Betapa besar sifat syukur ini. Kalau kita berbuat kebaikan. Kemudian orang membalas kita. Kita membandingkan balasan itu apakah sepadan atau tidak. Demikian pula ketika kita akan membalas orang ketika berbuat baik. Kita pun terkadang berhitung-hitung. Apakah yang saya berikan ini cukup. Ya ini paling tidak sama kita memberikannya. Dia memberikan kepada kita satu piring nasi. Maka kita pun membalasnya dengan seharga itu. Tetapi ketika seorang mukmin masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Apakah seorang masuk ke dalam surga itu adalah harga dari amalan yang dia lakukan? Kala tidak sama sekali. Ma'asura al-muslimin rahiman rahimakumullah. Tidak sama sekali. Kita melakukan sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang sangat sedikit. Kemudian setelah itu kita dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ke sorga Allah Jalla wa'ala selama-lamanya. Ini semuanya menunjukkan betapa besarnya sitat syukur Allah Jalla wa'ala. Sampai Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam bersabda. Sungguh kita tidak masuk ke dalam sorga karena amalan kita. Yani amalan itu sebagai harga dari sorga. Tidak sama sekali. Tetapi kita masuk ke dalam sorga karena rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan untuk mendapatkan rahmat itu. Kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala Kita diperintahkan untuk berbuat, untuk berinfak, untuk melakukan kebaikan Yang semuanya itu juga merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Atas nikmat-nikmatnya dan memudahkan kita untuk meyakini dan mengimani nama Allah as syakur was syakir dan beribadah dengan nama-nama tersebut Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika Wa syukrika Wa husni ibadatik Rabbana zolamna anfusana Wa illam taghfir lana Wa tarhamna lana kunanna minal khasirin La ilaha illa anta subhanak Inna kunna minal zalimin La ilaha illa anta subhanak Inna kunna minal zalimin La Inna kunna munal zalimin Rabbana atina fi dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Waqina azab al-nar Alhamdulillahi alamin Wa salallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in